wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba ayyuhal mu'minun ittaqullah usiiikum wa iayya bi taqwallah faqad mudah mudahan bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai nabi yang berada di tanganmu, jika kamu tidak Allah Taala bikum memberikan kekayaan kepada kamu, dan Fiya'istaghfiruun Allah, fiya'ghfiru luhum. Atau kama kala Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Seorang Sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, "Walahi nabsi biyadhi. Demi Allah." yang jiwa aku berada di dalam kuasanya. Laulum tuznibu la zahab hubikum. Jika sekiranya kamu tak buat dosa Allah Subhanahu Wa Taala akan lenyapkan kamu dari muka bumi ini. Nabi SAW kata, demi Allah, kalau sekiranya manusia tak ada sapa yang buat dosa, Allah SWT akan lenyapkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. yuznibun, Lepas tu Allah SWT akan adakan pula satu kaum yang kaum itu akan buat dosa faya staghfirunallah yang kaum itu selepas mereka buat dosa mereka minta ampun kepada Allah. Faya gfir maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis sahih ini dapat kita faham bahawa nama kata manusia ada buat dosa. Nama kata manusia ada buat dosa. Kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah. Mereka maksum, tidak buat dosa. Dan yang maksum itu hanyalah nabi. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada nabi yang dijamin maksum tidak berdosa, semua ada dosa. Kalau manusia tidak buat dosa, Allah Subhanahuwataala yang terkenai dengan sifat pengampun sudah tidak boleh lagi mengampun manusia kerana semua manusia tak ada dosa. Maka ternafilah sifat ampun yang ada pada Allah Subhanahuwataala, maka Allah Subhanahuwataala kata Nabi dia akan buat satu kaum lain yang kaum itu kemudiannya akan buat dosa, kemudiannya mereka minta ampun kepada Allah dan Allah akan ampunkan dosa mereka. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada bumi yang tidak ditimpa hujan. Tidak ada manusia yang tidak buat dosa. Allah SWT berfirman dalam ayat 135 surah Ali Imran. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Walladhina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah. Fاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله و لم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan orang-orang yang apabila mereka buat dosa. Manusia yang apabila mereka terbuat dosa Au Ataupun mereka telah terbuat satu benda Yang benda itu mengzalimi diri mereka sendiri Zakarullah Selepas itu mereka teringat kepada Allah Kita lah Yang Allah sebut dalam ayat ini kitalah. kita lah Kita ni manusia Manusia mana tak buat dosa Cuma bezanya ialah ada manusia buat dosa besar. Ada manusia buat dosa kecil. Pokok pangkainya manusia selalu berdosa. Allah SWT sebut dalam ayat ni, Dia kata, dan orang-orang, di kalangan manusia ni ada orang-orang yang mereka ini terbuat dosa. Apabila mereka buat dosa ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah. Lepas itu mereka teringat kepada Allah. Lepas teringat kata mereka dah buat dosa, dosa itu menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mazah mereka. <tuh> Maka mereka minta ampun kepada Allah. <tuh> Maka mereka minta ampun di atas dosa mereka itu. Tuhan kata, wa <tuh> Tuhan kata, siapa lagi yang boleh ampun dosa kalau tidak Allah? Tidak ada satu kuasa lain yang boleh ampun dosa manusia, melainkan yang boleh ampun dosa manusia ni Allah saja. Dan tidak ada satu kuasa lain yang boleh halang Allah daripada ampun dosa siapa-siapa. Wallam yusru'ala -siapa. ma'falu wa hum yalamun dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala boleh ampun dosa mereka ini dengan syarat mereka tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dalam keadaan mereka mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian daripada ayat 135 surah Ali Ibrani ini dapat kita faham. Bahawa kita ada Allah kita ada Allah. Allah itu Tuhan kita dan Allah Subhanahu wa taala dia duk tunggu aja nak dengar bila manusia nak minta ampun pada dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innahu la yughanu ala qalbi وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةً مَرَّةً أو كَمَا قَالْ حَدِثِ صَحِحِ Riwayat Imam Muslim Hadis ini riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Al-Agar Al-Muzanni رضي الله عنه Kata dia Nabi SAW bersabda Sabda Nabi sesungguhnya Hati aku diterangi dengan cahaya. Nabi kata lagu itu. Dalam hadis ni. Nabi kata sesungguhnya... Layughanu ala qalbi. Sesungguhnya hati aku diterangi cahaya. Pas apa Nabi kata hati dia diterangi cahaya? Pas apa? Wa inni la astaghfirullaha fil yawm mi'ata marah. Nabi kata kerana aku... Beristighfar minta ampun kepada Allah Tidak kurang daripada seratus kali satu hari Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Kalau Nabi manusia yang tidak berdosa pun minta minta ampun kepada Allah Istighfar kepada Allah satu hari tidak kurang dari seratus kali Maka kita manusia biasa lebih-lebih lagi kena banyak minta ampun pada Allah banyak tuan-tuan. Kita muhasabah diri kita. Kita jangan tengok orang. Dosa kita dengan Tuhan banyak mana. Nak boleh jadi kita macam kita malam ni, kita dah buat banyak dosa. Ni nak boleh jadi macam kita malam ni ni. Kita malam ni, ni merupakan orang yang tak mana ada kuliah agama kita sampai. Kita malam ni macam tu. Bila dengar ayat Quran, bila dengar hadis Nabi, berasa tunduk hati. Kita malam ni macam tu. Tapi lima tahun lepas kita macam mana? Sepuluh tahun lepas kita macam mana? Lima belas tahun lepas kita macam mana? Daripada akil balir dulu kita macam mana? Muhasabah. Itu dosa kita dengan Allah. Daripada akil balir nak sampai kita malam ni. Berapa banyak semayang kita tinggal? Semayang yang kita dok buat selama ni agak-agak tuhan terima ke tak ke? Puasa yang kita dok buat sejak daripada kita cukup umur sampai kita malam ini, puasa yang kita dok buat tu agak-agaknya, puasa tu Tuhan terima ke tak? Daripada kita cukup umur dulu sampai kita malam ini, banyak mana semayang sunat kita dok buat. Berapa kali seminggu kita bangkit untuk buat sembahyang malam. Hati kita sampai setakat malam ini terpanggil tak untuk buat puasa sunat? Yom Arafah hari Khamih. Hari Khamih nak main ni, hari Arafah. Jemaah haji yang ada di Mekah akan wukuf di padang Arafah pada hari Khamih nak main Dan kita disunatkan puasa. Puasa pada hari Arafah, bukan pada 9 Zulhijjah. Sebab hari Arafah ialah hari Khamih ni, tapi 9 Zulhijjah hari Jemaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi suruh puasa, puasa Yawmu Arafah. Yawmu Arafah. Hari Arafah. Nabi tidak suruh puasa. Sembilan zulhijjah. Hijjah. Maka di kalangan ulama' muhadithin, di kalangan ulama' hadis mereka memutuskan sunat puasa itu ialah pada hari Arafah. Pada hari Jemaah Haji berimpun di Padang Arafah. Maka hari Khamih. Hari Khamis nak mai esok lusa ni bukan sahaja hari Khamis tu hari sunat puasa bahkan hari Khamis tu jatuh pada hari Arafah cukup cantik hati kita rasa terpanggil tak lah untuk puasa hari Khamis ni kalau kita hati kita rasa terpanggil untuk puasa bermakna dalam hati kita ada benih-benih iman ada benih yang benih-benih iman itu tak lama, dia akan menumbuhkan satu pohon iman yang kuat. Tapi kalau kita tidak rasa terpanggil untuk nak buat benda-benda yang macam tu, walaupun Nabi SAW sebut, bagaimana siapa yang puasa pada yawm Arafah, pada hari Arafah itu, Allah SWT akan ampunkan dosa dia, pada tahun lalu dan dosa dia pada tahun yang akan datang. Ulama sepakat mengatakan ampun dosa itu adalah ampun dosa-dosa kecil. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitu kuat hadis yang menyeru kita suruh buat puasa Yom Arafah. Daripada kita cukup umur sampai kita malam ni. Berapa kali dah kita buat puasa Yom Arafah. Kalau tak buat lagi mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan, kita boleh buat hari khamih su'lusani insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata demi Allah bahawa sesungguhnya diterangi hati dia ni dengan satu nur, dengan satu cahaya. Nabi kata adapun hati aku diterangi dengan cahaya, dengan nur itu kerana aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak membersihkan diri bukan senang. Tetapi nak mengotorkan diri sangatlah senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan dekat kita untuk sama-sama bersih diri. Kerana syurga adalah tempat untuk orang-orang yang bersih diri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan, jilid 3. Muka surat 115. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Mu'minun. Yang diturunkan di Makkah. Muka surat 115. Kita sambung ayat 78. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa huwa alladhi ansha'alakumus sam'a wal abasara wal afida. Dan dialah Tuhan Yang menjadikan bagi kamu itu akan pendengaran dan penglihatan dan hati fikiran Tuhan bagitahu kat kita dalam ayat ni Bahawa apa yang ada kat kita, panca indera yang ada kat kita ni Tuhan bagi Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar hati boleh memahami akal boleh berfikir semua Tuhan bagi dan Allah Subhanahu wa taala biasa pun dia tak bagi kepada orang-orang yang tertentu tuan, tuan pernah dengar cerita tentang Imam Al-Bukhari Imam Bukhari yang kita dok baca hadis last sekali kita kata rawahul Bukhari riwayat Al-Bukhari Imam Bukhari dilahirkan buta mata Buta mata dia, dia buta sejak lahir. Tapi mak dia, satu orang yang cukup beriman kepada Allah SWT, satu orang yang cukup bersih hati. Tiap-tiap malam, bangun semayang malam, minta kepada Allah supaya Allah SWT nampakkan mata anak dia. Tiap-tiap malam Mak dia tiap-tiap malam Bangun semayang malam Minta kepada Allah satu benda aja, Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala Bagi anak dia Yang dilahirkan buta ni Boleh nampak balik Satu permintaan yang tak masuk akal. Kalau Allah kata mata buta ni nak buat macam mana dah Kalau buta daripada asli ni susah lah Kalau mata elok lepas tu sakit mata Mata buta Cerita dia kena pi-operate tetapi ma' Imam Bukhari dia minta kepada Tuhan saja. Setelah bertahun lama dia minta kepada Allah, Allah bagi. Allah perkenankan doa dia. Anak dia, Al-Bukhari, tiba-tiba boleh nampak balik. Boleh nampak dunia ni, walaupun dia tidak pernah nampak sejak dilahirkan. Makna dia ialah penglihatan ni Allah bagi. Allah boleh bagi dekat manusia, dia boleh ambil balik. Allah boleh tak bagi langsung sampai satu tempoh masa baru dia bagi. Allah boleh buat macam mana yang dia berasa nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak cukup dengan itu, Allah bagi tahu kat kita. وَهُوَ اللَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَةِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ Kata dia, dan dialah Tuhan yang memberi kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati untuk merasai sesuatu. Tapi Tuhan kata qalilam ma tashkurun. Itu pun sedikit barang yang kamu syukur akan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita macam-macam benda. Sikit aja orang yang tunjuk dia syukur pada pemberian Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala dia tarik nikmat mata boleh melihat cukup tuan-tuan. Taulah kita susahnya dunia, susahnya nak hidup atas dunia ni bila mata tak boleh tengok. Dia tarik mata aja, dia tarik penglihatan aja. Mata boleh celak juga tapi dia tarik penglihatan, celak tapi tak nampak. Cukup dah untuk kita merasai betapa susahnya hidup kita atas dunia ni. Duduk biasa duk di rumah ada latrin, tiba-tiba satu hari 24 jam tak ada karang, tak ada elektrik rasa macam mana? Susahlah. Kan? Tambah dengan musim panaslah ni, dia tak ada karang ke? Allahuakbar. Kita rasa sangat susah. Setelah kita diberi peluang untuk rasa nikmat cahaya, satu hari dia tarik nikmat cahaya, kita rasa susah. Boleh kita bayangkan setelah kita diberi nikmat melihat, tiba-tiba Allah tarik nikmat kita boleh melihat ni betapa susah kita ni. Pun macam tu Tuhan kata qalilam ma tashkurun sikit sangat orang yang bersyukur atas nikmat Tuhan bagi ni. Muslimin dan Muslimah, yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wah huwa zara'akum fil ardh wa ilayhi tuhsharun. Dan dialah Tuhan yang menaruh akan kamu dalam bumi kemudian daripada mati dan kepadanya dihimpun kamu yakni bangkit kubur nanti itu dia kita mati masuk dalam kubur Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang meletakkan kita dalam kubur Walaupun mata kasar nampak macam manusia bawa kita daripada rumah buat mai masjid. Manusia bawa kita pergi ke liang, Manusia lepah mayat kita turun ke bawah. Manusia yang kamuih kita. Walaupun mata kasar nampak manusia buat benda ni semua. Tetapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala dia jadikan kita daripada tanah. Dia balik kita kepada tanah. Itu hakikat sebenarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut benda ni supaya manusia ambil iktibar. Bila kita tengok kematian dalam masyarakat kita, i'tibar kena ambil. Banyak i'tibar yang kita kena ambil pada satu kematian yang berlaku depan mata. Banyak i'tibar. Kalau ditakdirkan yang mati tu orang baik, kita kenal dia orang baik dalam masyarakat kita. Satu orang yang cukup baik, baik dari segi agamanya. Kita kenal dia. Bila dia mati, ambil i'tibar. Dia mati, mudah-mudahan tak paulah pasal dia dikenai sebagai orang baik. Kalau kita mati macam mana? Kalau yang mati ni, satu kampung kena dari segi jahat dia ni. Kalau dia mati, ambil iktibar. Masya Allah, kata dia ni dah mati dah. Apa yang dia akan tempuh selepas daripada selesai pengkebumian dia. Setiap kematian itu mengandungi seribu pengajaran. Maka manusia disuruh melihat kematian dengan pandang iktibar. Lebih-lebih lagi dia kata wa ilaihi tuh syarun dan kepada Allah satu hari kita akan dihimpun. Apa kita nak bawa mengada Allah pada waktu kita dihimpun di depan Allah Subhanahu di padang mahsyar nanti. Firman Allah huwal Dan dialah Tuhan yang menghidup dan memati. Kerja Tuhan. Nak boleh kehidup manusia kerja Tuhan berapa ramai orang kaya yang isteri dia daripada tak mengandung tu, nak sampai 9 bulan nak boleh lahir anak tu punya jaga ni, Allah yang mengetahui berapa ramai orang kaya Daripada dia start kata tahu isteri dia mengandung, dia punya jaga ni makan minum isteri dia, dia jaga kesihatan, darah dok picek tiap-tiap minggu dan sebagainya. Jaga kandungan ni macam dok menatang minyak yang penuh. Punya jaga ni kandungan isteri ni lahir mati. Siapa pun tak boleh buat apa. Harta kekayaan yang ada pada suami dia, doktor pakar yang dok keliling katil isteri dia semua pun tidak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab yang menghidupkan itu Allah. Bukan duit, bukan manusia. Demikian juga dengan cerita kematian. Tak sah kaya, tak sah berkedudukan, tak sah ada pengaruh, tak sah ada ilmu, tak sah ada apa dekat dia. Bila sampai detik kematian, maka berangkat dia. Tidak ada siapa, tidak ada apa benda yang boleh menghalang dia daripada dimatikan oleh Allah SWT. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran mesti diambil daripada ayat-ayat ini. Firman Allah, wan nahar. Dan baginya, yakni bagi Allah Ta'ala itu, bersalahan malam dan siang dengan hitam dan putih. Duk jadi malam, siang, silih berganti ini, kehendak Allah. Allah nak begitu. Allah nak siang berakhir pada jam sekian, maka berakhir pada jam itu. Allah nak, kematian, Allah nak malam bermula pada waktu sekian, maka malam bermula pada waktu itu. Tidak ada satu kuasa dalam dunia ini boleh halang daripada siang mai, Seperti mana manusia tidak boleh halang daripada malam nak mai. Kerana malam siang gelap dan ceroh ini adalah ketentuan Allah SWT. Dia kata dan lebih dan lebih kurangnya berlaku siang malam ini juga kuasa Allah. Ada negeri malam panjang, siang pendek, ada negeri siang panjang, malam pendek dan sebagainya berlaku lebih kurang pada malam dan siang. Ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, afadata'qilun? Maka tidakkah kamu berakal? Yakni kerjaan Allah kamu ambil iktibar dengan akal. Tuhan kata dah hampa tengok semua benda yang dia sebut tadi ni. Hampa dah tengok dah bagaimana ada manusia telinga boleh dengar, Ada manusia telinga peka. Hampa dah tengok dah ada manusia mata boleh tengok. Ada manusia mata buta. Ampa dah tengok dah ada manusia yang hati dia boleh ambil akibar. Ampa dah tengok dah ada manusia yang hati keras tak boleh ambil pengajaran. Ampa dah tengok dah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang hidup. Dah tengok dah macam mana Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang mati. Ampa dah tengok dah macam mana malam, siang, silih berganti. Dah tengok semua benda ni. Tuhan kata, afala ta'filun. Pasal apa ampa tidak mau fikir dengan akai. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata Tuhan yang menjadikan perkara-perkara itu maka Tuhan itulah yang mustahak disembah dia kata Dah kita tahu Tuhan buat semua benda ni Tuhan nak semua benda ni pasal apa yang bantah dengan Tuhan pasal apa Pasal apa tak mau sembah Tuhan Sembah Tuhan ni maksudnya bukan sembahyang aja sembah Tuhan maksudnya patuh semua benda yang Allah sebut dalam Quran itu sembah Tuhan dah tahu kata kita ni hidup mati kita ni duduk dalam tangan Tuhan duduk dalam kuasa Tuhan pasal apa tak mau sembah Tuhan kenapa dia kata kamu masih sembah asnam yakni sembah berhala ayat ni dikhitabkan kepada orang kapiak ha? orang kafir pun tuan Tuhan dia last kali dia jawab Tuhan tunjuk naik ke langit juga last kali dia jawab Tuhan dia tunjuk naik ke langit juga saya cerita di masjid mana baru ni satu sahabat tu gaduh kereta dia tu gaduh kereta dia pasang aircon pun panas tapi hak pelik hanya dia kata bila naik malam aircon tu sejuk elok bila naik tengah hari dia kata aircon panas dia pergi satu kedai aircon China punya dia kata ni you tolong tengok saya punya kereta ingat dia punya aircon ada problem dia kata malam memang sejuk bila-bila pun malam aircon dia sejuk tapi bila siang aircon dia cukup panas dia kata tak berasa aircon. Rasa angin saja ayat. Cina kedai aircon benda jawab apa. Dia kata ini awak tak boleh bikin. Ini Tuhan Allah punya kerja. Dia kata. Sekarang musim panas. Dia kata. Ini Tuhan Allah punya kerja. Ini awak tak boleh bikin. Dia kata. Kalau malam pun panas awak boleh bikin. Dia kata. You punya aircon ada problem. Kalau malam sejuk. Siang panas. Ini Tuhan Allah punya kerja. Tuan-tuan. Ini pengajaran kita nak ambil. Maknanya manusia ni last sekali Dia balik pergi kepada satu kuasa Hak dia tak boleh tunjuk dengan jari dia Hak dia tak boleh buktikan dengan pandangan mata Tapi dia yakin ada kuasa tu Dan kuasa tu ialah Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah Balqalu al Tetapi kata mereka itu Ya'ni kafir mekah Seperti perkataan orang yang dahulu kala juga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 macam mana umat Nabi-Nabi dulu tak percaya kata lepas mati nak kena hidup balik di padang masyar. Macam itulah umat Nabi Muhammad tak percaya. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW bagitahu kepada kafir Mekah. Kepada kafir Quraisy yang duduk di Mekah ni. Kata aku ni Nabi utusan Allah. Aku nak ajak hampa semua suruh ikut Allah. Aku nak bagitahu dekat hampa siapa yang bantah Allah. Siapa yang lawan Allah bila dia mati dia bangkit balik esok ni dia susah dia pun tak boleh terima dia pun kata bolehkah orang yang dah mati yang dah reput daging tulang pun dah reput dah nak bangkit hidup jadi manusia balik bolehkah benda ni Depa kata ni serupa macam orang-orang dulu kata dekat nabi-nabi dulu sama aja. firman Allah lakad u'aidna nahnu wa aba'una hadha min qab sungguh telah dijanji akan kami dan Tok Nenek kami akan ini daripada dahulu itu mereka ha? kata sungguh macam mana kamu mereka kata dekat Nabi Muhammad macam mana kamu ancam kami macam itulah Tok Nenek kami dulu kena ancam dengan Nabi-Nabi mereka ni cerita lama dia kata. cerita nak suruh kami takut nak suruh kami takut supaya dengan takut tu kami ni ikut kamu cerita ni ni cerita Tok Nenek kami dulu dah kenalah lah ni kami kenal Ini semua cerita lama, kami tak mau ikut. In hadza illa asatirul awwalin. Tiada ini bangkit kemudian daripada mati, melainkan cerita dusta orang dahulu kala. Ha depa kata ni cerita lama ni modal lama. Kami tak mau dengar ni semua ni. Ini semua cerita lama. Bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Depa kata, hak nabi kata tu bukan Allah kata. Ni nabi mereka. Nabi mereka ni sama macam orang dulu-dulu kena tipu dengan mengaku jadi nabi dulu. Sama aja dia kata. Maka tidak perlu kami ikut seruan kamu ni. Firman Allah, "Qul limanir ardh wa man fiha in kuntum ta'lamun." Ta kata olehmu ya Muhammad. Bagi siapa milik ini bumi dan mereka yang ada di dalamnya? Jika ada kamu ketahui siapa yang menjadikan dan siapa miliknya. Allah suruh Nabi tanya orang kafir Quraisy yang tak mau ikut Nabi ni. Dia tanya, "Siap Tuhan kata dekat depa hak bantah ni, limanil ardhi wa man fiha." Ni, bumi ni dengan segala benda hak ada dalam bumi ni hak siapa punya? Dia tanya lebah. Allah suruh Nabi Muhammad pi tanya bumi ni hak siapa punya ni kita-kita semua menatang segala benar ada atas bumi ni hak siapa punya, saya tanya mereka ni saya kuluna saya kuluna lillah lagi berkata mereka itu bagi Allah semata-mata mereka jawab kata apa Allah, bumi ni hak Tuhan punya, kita ni pun hak Tuhan punya, semua mengaku macam tu tentu, yang ni yang dikatakan fitrah Sitrah ni maksudnya Naluri manusia Manusia ni kalau mulut dia kata dia tak percaya Tuhan Bila dia susah Mulut dia sebut Oh my God Tentu ya Berapa banyak orang putih ada-ada di negeri barat tu Mengaku mereka ni atis Atis ni maksudnya mulhid dalam bahasa Arab Maksudnya mereka kata tak ada Tuhan Bagi mereka agama apa pun sama tak sah lah cerita pasal Islam, tak sah saya cerita pasal Kristian, tak sah saya cerita pasal Buddha, tak sah saya cerita pasal Hindu, tak sah saya cerita pasal agama, apapun tak sah cerita kami tak mau dengar. Semua agama sama. Lepas pakai borong sama macam tu saja. Sama dari segi apa? Dia kata agama apa pun suruh orang buat baik. Agama Islam suruh orang Islam buat baik. Agama Hindu suruh orang Hindu buat baik. Agama Buddha suruh orang Buddha buat baik. Agama apa pun, dia suruh manusia buat baik. Dia kata. Agama ni semua sama. Dia kata, saya saya tak percaya kat Tuhan. Dia kata macam tu. Tapi bila dia main sakit, dia sakit sampai sangat-sangat, mulut dia sebut, Oh my God. Sama macam orang Melayu. Semayang tak mau apa tak mau dalam karya tu sampai orang kenal dia ni. Tak pernah nampak main masjid. Bukan kata main semayang waktu, bukan kata main mengaji di masjid. Semayang jemaat seminggu sekali pun tak pernah nampak. Semayang raya hak setahun dua kali pun tak pernah nampak muka dia. Pendek katanya dia ni tak pernah main masjid. Tapi bila dia sakit itu dia sebut apa? Ya Allah dia sebut. Dia sebut Ya Allah. Ya Allah dia kata sakit semua. Ya Allah dia sebut. Pasal apa? Pasal ini fitrah manusia. Manusia last sekali. Tak kaduh siapa ajak dia. Last sekali dia cari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, cuba kata dekat Nabi Muhammad, cuba sahabat Muhammad, kamu pergi tanya dekat kafir Mekah ni, tanya mereka ni bumi ni, ni semua benda hada ada atas bumi ni, hak siapa punya. Selepas itu Tuhan kata, saya kuluna lillah. Mereka akan jawab, ni semua hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada jawab lainnya. Tak ada jawapan Tidak ada pilihan. Melainkan mesti jawab kata Allah. Yang terus saja. Firman Allah, قُلْ أَفَلَا تَذَكَرُونَ Kata ulilmu bagi mereka itu, kemudian daripada iqrar itu. Kamu pergi tanya mereka, kalau saat lagi mereka jawab kata Allah, kalau mereka jawab macam tu, jika begitu, apa sebab kamu tidak ambil ingat fikir. Kalau mereka jawab kata bumi ni Allah, tanya mereka, dah tu pasal apa? Apa tak kamu fikir? Begitu bahawa Tuhan yang kuasa atas memula itu kuasa atas menghidup kemudian daripada mati. Allah Subhanahu wa taala dia yang buat kita kalau kita mati nak bagi hidup balik kita itu memang kerja dia dan mudah bagi dia untuk nak buat semua benda ni. Firman Allah, "Qul man rabbus samawati saba' wa rabbul 'arsyil 'azim." Kata olehmu lagi wahai Muhammad. Siapa Tuhan langit yang tujuh itu? dan siapakah Tuhan Arash yang amat besar itu Tuhan kata dekat Nabi Muhammad ditanya tanya mereka soalan kedua tadi tanya bumi ni hak siapa punya Tuhan kata mereka tentu jawab Allah punya lepas ni pergi tanya mereka langit ada tujuh lapis di atas tu hak siapa punya saya quluna lillah lagi berkata mereka itu Allah Ta'ala Tuhan sekalian ini. Tuhan kata mereka tentu jawab langit ni Tuhan punya juga kul afala tattaqun kalau dah depa jawab macam tu kata kepada depa ni kalau begitu kerana apa kamu tidak takut kepada dia kalau dah hampa mengaku kata bumi ni pun Tuhan punya langit pun Tuhan punya arasy pun Tuhan punya kalau hampa mengaku semua ni hak Tuhan punya pasal apa tak takut kat Tuhan Tuhan punya semua ni. Kita orang kaya dalam kampung kita pun kita takut. Ada orang takut. Orang yang ada kuasa dalam tempat kita pun kita takut. Kalau dia ada kekayaan sikit, ada kuasa sikit, kita takut. Dah takkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai serba banyak kekayaan. Segala-galanya hak dia punya yang kita pi tak takut. Tersapa? Begitu dengan tinggal ibadah lainnya bukti kamu tak takut Tuhan ni apa dia kamu tinggal ibadah Itu bukti tak takut tak semayang, tu makna tak takutlah cangguk duk buat benda-benda dosa tu makna tak takutlah benda yang agama larang benda yang Quran tegah benda yang hadis nabi tak bagi buat dan sebagainya pi duk buat juga tu makna tak takut sesah hab kata takutlah kalau kamu buat benda tu Dok minum arak. Dalam keadaan tahu kata arak tu tak boleh minum, duk minum juga arak. Takut ke orang macam ni? Ini orang tak takut. Dok tahu dah kata naik motor tak pakai helmet ni boleh kena saman. Dok naik tak pakai juga, tu makna tak takut. Tu makna tak takut. Walaupun dia kata aku takut, tapi sebenarnya tak takut. Pusing apa? Pusing perlakuan dia menunjukkan dia tak takut. Bila Allah suruh Nabi Muhammad Pertanyaan bumi ni siapa punya Dipada kata Allah punya Tanya depan langit ni siapa punya Dipada kata punya. Semuanya, Allah punya Kalau dah semua ni Allah punya Apa siapa tak takut dekat Allah Pertanyaan depan macam tu Firman Allah Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in Wahuwa yujiru Wala yujaru alai Itu pemberit baris tu Qul man biyadihi hmm? Man biyadihi Ya bagi atas Dal bagi bawah Kul man biyadihi malakutu kulli shay kulli Kul man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa, huwa yujaru alayh kata oleh mu lagi siapa dengan tangannya milik tiap-tiap sesuatu dan ia yang boleh memelihara dan tiada dipelihara atehnya siapa ni punya semua ni bukan bumi bukan langit semua semua maksudnya apa? Termasuk kita, termasuk nyawa kita, termasuk akal yang ada dalam diri kita. Semua ni hak siapa punya? Pertanyaan orang Kapi'ah Mekah. Hak siapa punya semua ni? Kalau sekiranya mereka kata, semua ni hak Allah punya. Pasal apa yang hampa tak takut dekat Allah? Dan ia yang boleh memelihara Allah tu saja Tuhan yang boleh memelihara kita. Tak ada siapa boleh pelihara kita. Kalau Allah nak kita mati, tak ada siapa boleh lindung kita daripada kematian. Tapi kalau Allah nak kita hidup, Allah pelihara nyawa kita, Allah nak kita hidup, tak ada siapa buat apa, kita tak mati. Dia kata, dan tiada dipelihara atasnya. Maksudnya, manusia kalau sekalian Allah SWT letak dia dalam azab neraka, tak ada siapa boleh pelihara, boleh tolong dia daripada kena azab neraka Tuhan. Firman Allah, "In kuntum ta'lamun, ta jika kamu ketahui siapa, maka sudah pastilah kamu akan beriman dengan Allah." Sayyaquluna Tuhan kata lagi berkata mereka itu Allah Taala. Kok mana pun depajawa Allah, tapi yang peleknya tak takut dekat Allah. Qul fa anna kata olehmu wahai Muhammad, kalau begitu, maka kenapa kamu paling daripada sembah Allah Tuhan yang Esa? Yang ni tuhan yang sebenar maka betapa dia khayal di perasaan bagi kamu kata bapa kalau dah hangpa mengaku semua ni hak tuhan punya dia kata pasal apalah kamu berpaling daripada sembah Allah pasal apa kau ni masih dok khayal dalam perasaan hangpa kata Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah tidak ada kuasa untuk nak buat apa-apa dekat hangpa semua Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Bal Bil bilhaq. Tetapi, telah kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar. Iaitu, tiada bagi Allah anak dan tiada syirik. Ha, ini dia nak main cerita lain pula. Nak cerita, kata orang kafiak ni, sebahagian daripada mereka ni, Sudahlah tak percaya Tuhan. Di kata pula, Tuhan ada anak. Siapa yang nak buat cerita ni? Nasrani. Orang Kristian. Pikat tau pula Tuhan ada anak, Tuhan ada bini. Sudahlah tidak terima Allah Tuhan yang esok tak terima Tuhan esok. Pikat tau pula Allah ni ada anak ada bini. Maka dia sebut dalam ayat ni bal acaina hombel hak. Tetapi kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar. Dia padu ikut kitab Injil. Bila Allah wajo, na Quran, betapa mau ikut Quran yang sebenar ni dan kata pula tiada bagi Allah anak dan tiada syirik dan Quran kata Allah tidak ada anak Allah tidak boleh disyirikkan dengan apa, -apa pun depa kata Tuhan ada anak firman Allah wa innahum lakazibun dan bahawa mereka itu yakni kafir itu dusta sekalian pada dakwaannya bahawa Allah ambil anak bohong tuan itu kita buat bancian berapa ramai orang Kristian ada dalam dunia ni ramai walaupun mereka ni merupakan orang Kristian yang tidak aktif ramai orang Kristian ramai tapi kurang aktif dah lah ni. kalau di London dah banyak dah gereja yang jadi supermarket banyak ya eh. dulunya gereja Lani jadi restoran dulunya gereja Lani dah jadi pusat snooker dulunya gereja Lani jadi masjid pun ada di London London ni cukup hebatlah United Kingdom UK ni cukup hebatlah dari segi megah dengan Kristian. Tonton tengok pertabalan raja dia, tengok kematian kerabat diraja dia, ni cerita ni semua cerita Kristian. Tunjuk keta'suban mereka kepada Kristian yang begitu punya kuat. Ramai orang Kristian di sana dan mereka merupakan orang Kristian ortodoks. Kristian jenis pikir cara lama ni. Tetapi kebanyakan mereka sebenarnya law ni sudah tidak aktif. kan gereja tak ada pengunjung. Gereja tak ada pengunjung. kan pembiayaan gereja sudah tidak mampu ditanggung oleh pihak pengurusan gereja. Macam masjid kita lah. Masjid kita ni nak buat apa pun kena ada duit. Hari jemaat, buat tabung kutipan duit, buat apa-apa sempena apa, buat kutipan duit. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak guna duit tu untuk nak menghidupkan masjid. Macam itulah juga dengan gereja. Gereja ni pun mereka perlu duit untuk nak membiayai gereja mereka. Gereja di di England ni bukan gereja kecil-kecil. Gereja di England ni semua gereja-gereja yang hebat-hebat, gereja yang besar-besar, gereja, gereja lama bila tak ada pengunjung tak ada collection tak ada duit bila tak ada duit nak biaya gereja tak boleh bila nak biaya gereja tak boleh terpaksa lelong gereja walaupun keadaan mereka macam tu mereka tetap juga nak pegang agama mereka walaupun tak aktif tapi tetap juga nak pegang Kristian tak mau tinggal Kristian muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sedangkan hati kecil mereka sendiri dah tak ada kepercayaan lah pada agama Kristian tak ada kepercayaan lah tetapi tak mau tinggal juga pahaman Kristian dia panggil saya tahu orang yang paling kuat menentang ajaran Kristian dalam zaman kita lah ni sepeda saudara Ahmad Didar cukup kuat dan dia satu orang yang cukup orang kata very knowledgeable satu orang yang cukup berilmu pengetahuan Quran apa eh? Ahmad Didar dia orang South Africa. Dia satu orang lawyer. Dia hafal Quran. Dan dia hafal kitab Bible. Dan dia hafal Bible bukan satu version, beberapa version Bible dia boleh hafal. Bukan setakat dia hafal Quran, dia hafal Bible, bahkan dia boleh buat keluar satu ayat Quran dengan menggunakan ayat tu dia boleh buktikan Bible punya ajaran tak betul. Dia dikehendaki oleh musuh-musuh dia, dikehendaki. Mana dia pergi pun dia terpaksa diawasi. Pasal apa? Pasal musuh duduk cari dia. Malaysia dah main beberapa kali. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur biasa panggil dia suruh bagi satu ceramah tentang Islam dan Kristianity di dataran Merdeka. Yang majlis itu terpaksa dihentikan. Sebab apa? Sebab dia punya cakap ni betul-betul provokasi. Sampai orang Kristian dah naik angin, dah naik marah. Sampai nampak suasana dah nak jadi tegang. Pihak keselamatan terpaksa menghentikan majlis itu. Maksud saya student dekat Universiti Melayu dulu. Universiti pernah panggil dia. Mereka bercakap tentang Islam dan juga konsep trinity. Tentang cerita yang kata Tuhan ada tiga ni. Tuhan, isteri Tuhan dengan anak Tuhan. Mai bercakap. tentu tahu dalam Dewan Tunku Chancellor tu, tiga baris yang pertama tu semua orang Kristian. Baris depan semua padri. Pakai baju hitam ada color, ada putih tanah ini, Semua. Satu baris depan tu semua padri. Daripada seluruh gereja yang tu ada. Semua turun mai. Dia pun mai dengan tujuan dia nak nak lanyak pada malam tu. Tapi ternyata Ahmad didak ni Allah subhanahu wa ta'ala bantu dia. Dengan ilmu yang ada dekat dia. Dengan Quran yang ada dalam dada dia. Dengan kitab Bible yang dihafal oleh dia. Dengan kepetahan cakap dia. Dengan ilmu yang berbagai-bagai yang ada cukup dalam diri dia. Dia boleh buat sampai depan ni kena histeria. Menjerit dalam dewan tu. Tak boleh nak berhujah. Mati hujah. Geram. Menjerit aja. Turun kata histeria. Geram. Tapi nak kata tak boleh. Kau, dia mempunyai hujah lebih kuat. Nak kata tak boleh. Nak kata tak boleh. Menjerit. We, we. Padri menjerit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahapakah hikmah. Di sebalik itu. Dia paralyzed lah ni. Dia lumpuh. Habis semua. Satu badan semua jem. Lumpuh. Dan sekarang ni. Al-Malik Fahad. Saudi ambil dia dan letak dia di wad, di raja, di hospital riang. Dia ada di sana dan dia lumpuh sepenuhnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Siapa hari ini tak ada orang boleh ganti tempat dia. Tak ada orang. Yang ada hari ini alim satu bidang je. Alim tentang ugama Islam, tentang Quran, tentang Allah tak tahu tentang Bible. Bila nak pergi berhujah jeng. Nak cari orang macam dia tu tak ada. Kalau ada orang macam dia 10 orang... Masya Allah. Kita boleh tengok apa jadi pada agama Kristian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan... Dekat orang yang nak bawa Islam ini... Allah bagi kekuatan menerusi Al-Quran. Dia kata... Tetapi telah kami datang akan mereka itu dengan Quran yang sebenar. Iaitu tiada bagi Allah anak dan tiada syirik. Quran cukup untuk dibuat hujah. Wa innahum lakadzibun dan bahawa mereka itu yakni kapiak-kapiak itu. Matta Allahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Tiada ambil Allah daripada anak dan tiada sertanya daripada Tuhan. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. SWT. Siapa hari ni tak ada orang boleh ganti tempat dia. Tak ada orang.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 Quran secara jelas bagi tahu kata Allah tidak ada anak dan Allah tidak ada sekutu bagi dia. Tak ada dua Tuhan, itu maksud dia. Allah mentadbir alam ini secara esa tanpa sekutu. Allah seorang aja tadbir ta seluruh alam ini. Allah seorang aja. Tidak ada asisten, tidak ada penolong, tidak ada pembantu, tidak ada jawatan kuasa, tidak ada siapa-siapa. Allah mentadbir alam ini tanpa perlu kepada bantuan dan tanpa perlu kepada sekutu daripada mana mana pihak. Tuhan kata macam cintu dalam Quran. Iman la zahabah kulu ilahin bima khalak kerana jika ada Tuhan yang lain selain Allah nescaya memerintah oleh tiak-tiak Tuhan dengan kejadiannya. Ya. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ada dua Tuhan. Sudah tentulah ada dua Tuhan, ada makhluk yang dicipta dia. Tuhan A dengan Tuhan B. Tuhan A katalah dia buat 500 ribu orang. Tuhan B buat 500 ribu orang. Tuhan A akan perintah 500 ribu yang dia buat. Tuhan B akan perintah 500 ribu dia buat. Kalau sekiranya ada dua Tuhan, akan berlaku keadaan ini. Dia buat 500 ribu, dia ni buat 500 ribu. Tentu dia perintah hak dia buat, kau ni perintah hak dia buat. Apa nak jadi dengan dunia ni? Dia kata, dan tegah lain daripada perintah atasnya. Ha? Bila hak nu main nak perintah hak dia buat, sudah tentu dia ni akan tegah. Kalau dia ni nak pi perintah hak kau tu buat, sudah kau tu Tuhan tu akan tegah. Lepas tu jadi perang antara Tuhan dengan Tuhan. Tak logik. Mana boleh terima? ke? Okay? Ada dua Tuhan. Ha, kita duduk dalam rumah tangga, kita suami, kita ada isteri. Takkan dua-dua anak -dua ini ketua. Dia mesti sorang aja, Mesti sorang aja. Kita yang akan buat kata putus. Kita yang akan buat. Kalau dia pun boleh duduk veto pula keputusan kita, susahlah. Kita nanti kena tanya dia. Lah, Betul-betul ni siapa? Okey, ni hang aku. Murut tanya dia. tu. Lah, jadi awal-awal kena perjelaskan, dalam rumah ni aku number one. Mau perjelas dekat isteri kita ni. Dalam rumah ni aku number one. Last sekali final say, final decision aku buat. Hang ni boleh bagi nasihat dekat aku aja, Advisor saja. Tapi final say, kata putus aku buat. Jelas nampak. Kalau dalam rumah tangga dua-dua nak jadi ketua, dua-dua nak buat keputusan yang menjadi mangsa ialah anak anak nak pergi rombongan tanya ayah ayah saya nak pergi rombongan ayah kata tak boleh dia pergi tanya mak mak saya nak pergi rombongan mak kata tak boleh la ni dia nak pergi ke tak boleh dia pergi tanya mak dia sekali lagi mak betul ni bolehkah saya pergi rombongan mak dia kata dah aku kata tak pi pialah dia nak keluar ayah dah dia nak nak pergi eh ayah dah kata tak boleh jadi gila anak ni gila dah maka kena ada satu orang yang buat keputusan akhir mak kata pergi, ayah kata tak pergi siapa dia yang nak buat keputusan akhir? ayah, ayah kata tak siap tak siap ya? Las last kali kena satu juga kok mana pun kena satu kalau dalam rumah tangga pun kena ada satu ketua kalau kapai pun kena ada satu nakoda takkan alam ini boleh ada dua Tuhan itu logik Ya semua orang boleh terima maka Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tadi izan la zahaba kullu ilahin bima khala dia kata kalau macam tu, kalau sekiranya ada dua Tuhan tiap-tiap Tuhan akan memerintahkan makhluk yang dia cipta Ala ala ba'din dan Meninggi setengah mereka itu atas setengah. Seperti raja-raja dunia juga. Dia kata kalau ada dua Tuhan, tentu duk lawan challenge dia antara satu sama lain. Seorang nak meninggi atas yang seorang lagi, seorang lagi nak meninggi atas seorang lagi. Tentu kalau ada dua Tuhan, dua-dua nak lawan challenge. Nak tunjuk siapa lebih berkuasa. Dia kata pula di ujung tu, dia kata seperti raja-raja dunia. Yang ni nakai sikit. Macam raja-raja atas dunia lah dia ni perbesarkan istana dia ni pun nak perbesarkan juga dia ni penaik pagar baru istana dia dia ni pun nak penaik pagar baru juga dia ni beli helikopter dia ni pun nak beli helikopter juga dia ni beli satu personal jet dia ni pun nak beli satu personal jet juga pasal apa apa sedia raja aku pun raja status sama maka kalau hang raja boleh ada helikopter pasal apa siapa aku raja tak boleh ada helikopter maka aku pun kena ada helikopter maka dia akan jadi challenge yang macam tu dia akan jadi persaingan yang semacam itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah ta'ala daripada barang yang disifat oleh mereka itu. Yang oleh kapiak-kapiak daripada anak dan syirik bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maha suci Tuhan daripada apa yang orang kapiak duduk tuduhkan dia. Orang kapiak tuduh kata Tuhan ada anak, Maha suci Tuhan daripada ada anak. Orang kapiak tuduh kata Tuhan ni ada syirik, ada sekutu, Maha suci Tuhan daripada sifat. Syirik yang diletakkan oleh orang kafir kepada dia Alimil ghaibi was syahadah Dialah Tuhan yang ketahui barang yang ghaib dan barang yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang tahu semua Benda yang nampak nyata pun Tuhan tahu Hak tersembunyi orang tak tahu Tuhan tahu Apa yang duduk terlintah adalah hati kita Tuhan tahu Bahkan bukan hak duduk terlintah Hak sah lagi nak lintah Tuhan tahu dah Ha, kalau hak duduk terlintah Tuhan tahu pun dah cukup hebat dah. Sebab kita tak tahu apa yang lintah adalah hati manusia. Kita tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu apa yang duduk terlintah adalah hati orang. Apa orang itu duduk ingat kat kita. Apa orang tu dia suka tak suka kat kita. Kita tak tahu. Allah tahu. Allah bukan tahu hak benda duduk terlintah lah ni ni. Bukan Allah tahu yang tu. Hak saat lagi. Hak esok hak bulan depan nak lintih adalah hati kita Tuhan tahu dah demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala fata'ala amma yushirikun maka maha tinggi Allah daripada barang yang sekutu mereka itu yakni asnam tokong serta dengan dia maha suci Tuhan takkanlah Tuhan yang memiliki alam Tuhan Rabbul Alamin Tuhan seluruh alam nak pergi sama dengan tokong hak duduk bawah padu pokok itu takkanlah Tuhan nak sama dengan benda tu semua Firman Allah, قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُوْعَدُونَ Kata olehmu, wahai Muhammad, Wahai Tuhanku, jika engkau perlihat, akan daku barang yang engkau janji akan mereka itu daripada azab itu. رَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Wahai Tuhanku, maka janganlah engkau jadi akan daku pada jumlah kaum yang zalim itu. Takut binasa aku sama dengan mereka itu tu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat Tuhan dia doa kepada Tuhan rabbi imma turiyani ma yuadun wahai tuhanku kalau engkau perlihatkan kepada aku barang yang engkau janji kepada depa ni puak kafir ni Tuhan janji neraka Nabi Muhammad kata dekat Tuhan, Ya Allah, kalaulah kamu tunjukkan azab kamu, azab neraka kamu ni, kalau kamu tunjuk, minta. Nabi Muhammad kata, Fala taja'alni fil qawmi zalimin. Jangan masukkan aku dalam kaum yang nak kena azab tu. Azab ni dia dua. Satu azab dunia, satu azab akhirat. Azab dunia, Tuhan boleh umai macam-macam rupa. Tuhan boleh buat amai daripada benda hak kita biasa tengok dia umai banjir. Itu balak azab dunia. Dia buat amai putin beliau. Dia buat amai gempa bumi. Dia buat amai benda-benda ni semua azab daripada Allah SWT. Nabi kata kalau nak buat amai azab yang seumpama ini, jangan masukkan aku dalam kumpulan yang binasa dengan azab-azab ni. Demikian juga azab akhirat esok. Azab masuk neraka betul esok ni. minta lindung aku dan umat aku daripada masuk dalam azab neraka ni. Firman Allah Subhanahu wa taala wa inna ala an nuri annuriyaka ma naiduhumul ma naiduhum na laqadirun dan bahwasanya kami atas bahawa perlihat akan dikau barang yang kami janji mereka itu Ya'ni azab apabila tiada beriman itu amatlah berkuasa Allah Subhanahu wa taala jawab balik dekat dekat nabi dia kata dan sesungguhnya kami ni kalau nak buat azab yang ini adalah mudah bagi kami. Kami sangat berkuasa. Anytime, bila-bila masa kalau kami nak buat mai azab kami boleh buat mai. Tuhan kata. Bila-bila masa. Dan banyak Tuhan duk tunjuk kita banyak. Duk elok-elok boleh kena. Jangan dulu yang di Kuala Ketil yang kat tengah duk main bola. Cuaca cerah terang benderang, tak ada pokok hujan, apa pun tak ada tanda-tanda. Hujan nak mai satu kilat dia mai pang kata kena satu budak jatuh tergedik-gedik, tergedik-gedik atas padang mati. Tuhan nak buat ni, tato, dia tak ada perlu kepada sebab musabak, tak perlu. Tak perlu kepada kilat tu, sebab musabak nak mai kilat tu mesti kena ada pokok hujan, mesti kena ada hujan, tak perlu. Allah subhanahu wa ta'ala dia kalau dia nak buat, dia tak perlu kepada semua benda ni cerita yang kata jadi di masjid sungai rambai berapa puluh tahun berapa belah tahun dulu ni, yang kata masuk pergi bersumpah dalam masjid tu. punca daripada satu hamba Allah nak pergi Mekah dia ambil duit pergi tinggai kat kawan baik dia han tolong pegang satu duit aku aku nak pergi Mekah aku balik esok aku nak ambil balik duit ni aku amanah duit ni ha, han tolong pegang dia pergi Mekah balik-balik mai jumpa kawan tu minta balik duit kau duduk buat heran dia kata duit apa? Hai, dia kata hak duit aku tinggal kat sebelum aku pergi Mekah tu, bila? Hai. Dia, dia jangan nak luk buat lagu tu, duit banyak ni. Dia kata aku tak tahu sungguh bila bagi aku, dia boleh nak buat belakon lagu tu lembut lututlah kawan ni dia apa tu walaupun duit simpan yang dia ada pun pergi amanah dekat kawan ni pasal apa pasal kawan baik pasal apa pasal ada kepercayaan dia percaya dekat kawan ni hang kawan baik aku aku bukan baru kena hang seminggu dua aku kena hang lama dah jangan duk buat macam ni dengan duk melauk dia kata tak melauk duit apa hang bagi kat aku duduk buat gitu pergi masjid masjid sungai rambat tu masuk sumpah Quran dalam tu dia ni sumpah, dia kata, dengan nama Allah Tuhan yang buat turun Quran ni, dia kata, aku memang bagi duit sekian-sekian banyak dekat dia ni. Kawan ni pun pegang Quran, berani. Dia kata, dengan nama Allah Tuhan yang buat turun Quran ni, aku tak terima apa duit daripada dia ni. Apa nak kata tuan-tuan? Nak kata apa? Tuhan dah nanti kata. Dah dua-dua pergi berani buat macam tu, nak kata apa? Turun masjid, baru langkah dua-tiga tapak aja pang kata kila mai jatuh gedik-gedik -gedik, mati depan tangga masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Allah Subhanahu wa taala dia kalau dia nak buat mai apa pun bila-bila masa dia boleh buat mai kadang-kadang bila Allah tak buat mai itu. itu tanda rahmat ataupun belas kesian Allah kepada manusia dia tak buat may tu, jangan anggap kata Tuhan ni tak boleh buat, Tuhan tak ada kuasa, jangan ingat macam tu. Tapi Tuhan tak buat may tu kerana belah kesian yang ada pada Tuhan, rahmah yang ada pada Tuhan tu. Maka Tuhan tak bagi azab serta-merta kat dia. Tuhan nak bagi dia ni masa untuk balik, muhasabah balik diri dia, fikir balik tak mana silap dia, mengaku silap dia. Supaya dengan itu, dia terhindar daripada dosa dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman. idfa Idfa'billati hiya ahsan. Hiya ahsanu sayyi'ah. Ahsanu tu. Bukan ahsana. Idfa Idfa'billati hiya ahsanu sayyi'ah. Maksudnya. Tolak olehmu ya Muhammad. Dengan perkataan yang terlebih elok, Ataupun diam saja akan kejahatan mereka itu. Yang ini kapiak-kapiak itu. Ini hukum. Dahulu daripada suruh perang. Ha oh, ini. Hukum ni. Hukum apabila orang main duk cabar, orang duk kata macam-macam kat kita. Disuruh kita ni supaya jawab balik kalau nak jawab dengan perkataan yang baik. Orang main maki kita, orang main kata terjai-terjai kat kita. Orang buat macam-macam cerita kat kita. Islam suruh apa? Dia kata idfak billatihi ya ahdan. Nak jawab balik ke nak tepih balik ke nak apakah orang kata tu kalau nak jawab billatihi ya dengan cara yang cukup baik. Tak boleh dia maki kita kita maki balik dia kata kat kita kita kata balik dia fitnah kita kita fitnah balik tok sah ugama kata. Apa pun orang buat kat kita idfa billatihi ya ahsan pertahan diri kamu dengan cara yang baik. Dia kata di sini cara yang baik tu apa dia? Dia kata umpamanya diam tazjawab. Jawab bukan nak selesai masalah, jawab akan panjang lagi masalah. Kita jawab satu ayat daripada tafsir jadi 30 muka. Kita jawab satu ayat. Ayat hak kita jawab tu ditafsir ni sampai jadi 30 muka surat. Tak salahlah. Maka cara yang paling baik ialah kalau nak kalau nak jawab pun cari cara paling elok untuk jawab. Kalau tidak pun dia kata diam saja. Diam itu lebih baik daripada kamu duk gagah nak jawab, dia kata. Firman Allah, "Nahnu a'lamu bima yasifun." Kami terlebih ketahui dengan barang yang sifat mereka itu akan Allah dengan anaq dan syirik. Tuhan kata kami lebih tahu lah. Ni cerita tuduhan kata Tuhan ada anak. Tuduh kata Tuhan ni ada syirik. Ada isteri, ada apa semua macam-macam ni. Tuhan ni ada dua, ada apa. Ni semua cerita-cerita macam ni ni. Tuhan kata aku lebih tahu. Betul tak betul. Hak mana aku lebih tahu. tak Tazadu peduli kat depan ni. maha suci Allah daripada keduanya itu. Firman Allah waqul rabbi a'udzu bika min hamazatis shayatin wa a'udzu wa a'uduhu bukan wa a'udzu wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Baca olehmu ya Muhammad akan doa ini doa tadi ni rabbi a'udzu bika min hamazatis shayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Baca doa tu do. Yang maknanya, wahai Tuhanku, aku minta berlindung dengan engkau daripada segala waswas syaitan. Hamazatis syaitin. Hamazat ni maksudnya bisikkan syaitan. Bisikkan syaitan. Kita hadut jadi waswas -was. ni pasal dia duk main bisik kat kita. Dia duk main bisik. Baparkan tau semuanya. Ni dia duk main, dia duk main kacau kat kita ni. Dia bisik ni, dia sampai kat hati kita, kita jadi waswas -was habis semua. Banyak tuan-tuan Orang yang kena penyakit wah-wah ni cukup banyak Cukup banyak hmm? Semalam mengajak di Brown Garden Buat dah Rentuah dah Umur 70 lebih dah. Ramai-ramai ustaz Nak cakap juga sikit Tarik kita pergi jauh Pada orang lain Kenapa dia? Saya ni ustaz Dia kata daripada dulu Sampai lah ni Umur 70 lebih dah. Saya wah-wah ni tak boleh nak buang Tolong ustaz bagi petua Macam mana nak bagi hilang wah-wah ni dia kata wah-wah macam mana? Wah-wah kan wah. ada wah-wah. Semayang wah-wah. Ambil ayat semayang wah-wah. Semua benda buat wah-wah. Sampai saya pergi Mekah buat haji. Dia kata saya tawah menjadi raplah habis. Oh. oh pening. Raplah. Sampai saya pergi Mekah buat haji. Tawah ni pun jadi raplah habis. Dia kata. Saat lagi dua ke tiga. saya lagi main tiga. Tiga ke empat. jadi main empat. Empat ke lima. Jadi dulu betul. Dia kata sampai is... Sampai saya cancel dia reset balik. Bagi kosong-kosong balik. Start lain daripada awal. Dia lagi was-was. Tapi ambil biji tasbih pula dia kata. Bila habis satu orang tarik satu. Satu orang eh was-was ke tasbih tu pula -tah. Aku ter dua doa aku ter jangan macam tu dia kata. Tak boleh bila lihat tekan tu klik klik klik klik tu geleng-geleng tengok lapan dia. kata tertinggung mana nak buat ni. Tuan nampak. Penyakit tu kecil aja tapi bagi setengah orang jadi ganggu ibadat dia semua sekali. Dia kata tak ada satu apa petua. Melainkan, satu saja kata. Itu seduk layan wah-wah itu. -wah Dalam ugama, dia bagi kaedah. Al-yaqin, la yuzalu bisyak. Yakin dia kata tidak akan digelincirkan dengan syak yakin apa yakin yang korang yang korang tu pastilah kita tiga akan empat rekaat tiga akan empat rekaat yang pastinya tiga tu pastilah cuma empat ni kita duduk was-was tiga akan empat tiga empat al-yakin ialah tiga kira tiga tak ada masalah kita. tak ada tiga ke empat tiga pun kira tiga kira tiga tambah satu lagi tambah satu lagi eh empat kali maaf karut lah hang dah tadi ni tiga dah hang, tiga ke empat dah kira tiga bila dah kata kira tiga tambah satu habis cerita lah tambah satu nak layan lagi was-was duk main tu nak layan lagi tak boleh dah lah al-yaqin keyakinan itu tidak boleh digelincirkan dengan syok yang mai kemudian dah ambil dah yak semayang tadi ni nak main semayang maghrib tadi ambil dah yak semayang semayang maghrib dah lepas semayang maghrib duk mengaji ni Cebatai eh, dak lagi dah. Cebatai lagi dah tu. dulu tu. Baik yang yakinnya apa yang yakinnya air sembayang ada. Tadi dah ambil nah masa nak sembayang mari tadi air sembayang ada. Yang duk syak ni apa dia? Yang duk syak ni batal ke dak? Kira ada. Pasal ada tu yakin. Hak was-was ni batal. Pakai hak yakin dah. Dia tak peduli ya. Ada. Engkirah tak ada saja. Eh. Duduk layan yang tu tiap-tiap hari nanti duduk kira tak ada. Ain ceritanya. Ini semua ada yang kata hamazatisy syaitan. Ini semua adalah was-was dan bisikan syaitan. Maka Allah suruh Nabi Muhammad doa macam ni, Rabbi a'uudzubika min hamazatis syaitan. Wahai Tuhanku, aku minta berlindung dengan Engkau daripada was-was syaitan dan aku minta berlindung dengan engkau wahai tuhanku bahawa hadir mereka itu yakni syaitan akan aku minta berlindung daripada syaitan mai duk tumpang duduk dalam diri kita ni minta jauh daripada gangguan macam ni syaitan tuan-tuan dia bukan boleh mai masuk dalam diri kita nabi SAW sebut nabi kata inna syaitana yajri min ibn adam nabi kata sesungguhnya syaitan itu dia belari di dalam tubuh anak Adam ini pada larian darah anak Adam itu. Tang mana ada darah, tang tu syaitan boleh ada. Bukan sahaja syaitan ni boleh masuk dalam darah kita, boleh duk bergerak sekali duk ada dalam badan kita bukan setakat tu, bahkan suami isteri nak bersatu tu dia boleh melipat masuk lagi. Ni yang kata syaitan ni ni yang kata syaitan ni sampai macam tu sampai waktu tu pun dia boleh ambil kesempatan lagi ni yang kata syaitan maka dengan kerana tu Nabi SAW Allah suruh dia baca doa ni minta berlindung daripada bisikkan syaitan dan minta berlindung daripada syaitan ni mayhadir duduk berserta dengan kita semua pada segala kerja aku kerana syaitan tiada hadir melainkan bawa ke jahatan dia. syaitan ni tu saya kata apalah memang jahat tak bolehlah kita duk andaikan syaitan ni baik tak? Syaitan ni memang jahat. Mustahil syaitan akan jadi baik. Nama kata Iblis, nama kata syaitan, pada dulu, daripada mula dia kena murka dengan Tuhan, sampai hari ni, sampai kiamat, dia jahat. Seperti mana Yahudi? Sama lah. Allah kata, Lantar Yahud. Tidak akan reba kepada kamu Yahudi. Maknanya nama kata Yahudi ni dia tak akan kepada orang Islam. Melainkan Yahudi tu masuk Islam. Selagi mana dia duk atas ugama Yahudi, maka selagi tu dia tidak akan reba dekat kita. Begitu. Sermal Allah, hatta iza ja'ahadahumul maut. Sehinggalah apabila datang akan seseorang daripada mereka, yakni daripada kapiak itu, oleh mati. Tetan ni dia lagi duk main ni sampai kita dekat nak mati. Ketika lihat tempatnya dalam neraka dan tempatnya di dalam syurga jika dia orang yang beriman berkata, "Qalarabi irjauni la ali amlu salihan fi ma tarakt. Hai Tuhanku, kembalilah olehmu akan aku ke dunia." Mudah-mudahan aku beramal akan amal yang soleh pada barang yang aku tinggal di dalam dunia dulu. Tu dia. Tuhan kata, nama kata manusia ni syaitan nanti kacau dia sampai dah very last moment, sampai saat yang betul-betul akhir, saat nyawa nak terkeluar daripada badan ni. Sampai saat tu syaitan dok ada lagi. Dia tak bagi chance dia. Itu sebab dalam Islam, dia tak bagi kita buka kancing baju pi dok pukul dada kata kita baik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak hati dia. Dan Islam tak bagi kita memandang hina, memandang rendah kepada orang yang sudah terbukti mati dia dalam keadaan Islam dan beriman. Tak boleh pandang rendah. Sebab apa? Setidak-tidaknya dia dah mati dalam keadaan Islam dan beriman. Kita tak tahu lagi. Berapa ramai orang yang dalam dunia ni hidup cara elok apa semua elok, malah dekat nak mati. Itu isp jadi tak elok. Nauzubillahi min zahidik. Berlaku banyak. Banyak berlaku sejarah Bokmai kat kita, cerita lepas satu-satu, lepas satu-satu, golongan satu, yang macam ni. Pada mulanya cantik, dekat nak mati, pijahanan. Na'uzubillahimin tari. Maka Allah SWT cerita kat kita dalam ayat ni, dia kata, Hatta iza jaa'ahadakumul baut. Sehinggalah apabila seseorang itu sampai dekat mati, Kala, Rabbir ji'uni, la'alli a'amalu salihan fima taraqt. Dia kata wahai Tuhanku kembali olehmu akan aku ke dunia mudah-mudahan aku beramal Aceh amalan yang soleh. Bila dekat nak mati nampak malaikat hamai pakai baju hitam semua duk belik kiri. Dia tahu dah dia nak jadi dia nak jadi rosak, dia nak jadi ahli neraka. Tahu dah. Cantai, kalau kita duk sebelah orang nak mati tengok mata tak nampak, tapi hati kita kena nampak. Apa yang dia tengah lalui itu hati kita kena nampak. Masa kita duk mengaji kita nak mengaji ni ayat Quran. Hak kita nak baca hadis tu banyaklah. Datang kepadanya malaikat yang berpakaian serba hitam dan malaikat itu kata dekat dia keluarlah daripada tubuh kamu wahai jiwa yang keji. Hadis cerita macam tu. Quran, dia bagi satu ayat yang general, yang umum saja. Dia kata, siapa pun dekat nak mati, dia nanti lalui suasana ini. Quran bagitahu macam itu saja. Hadis, dia bagi detail lagi. Dia bagi, dia halusi lagi keterangan dalam Quran ini. Wajaa malakul maut. Dia kata, dan datanglah malaikat maut. Untuk mencabut nyawa dia. Kalau malaikat itu datang dengan pakaian serba hitam, dia kata malaikat akan bertempit kepada mayat ini. Keluarlah roh yang keji daripada tubuh yang keji. Semua orang lalu benda ni. Sama ada kita boleh tengok, kita nampak dia kelupoh ke apa-apa, dia melalui benda yang Nabi cerita dalam hadis ni. Dalam keadaan yang macam tu, dalam keadaan dia dah nampak dah malaikat main baju hitam duduk sebelah dia, kata dekat dia, keluar wahai roh yang keji. Dalam keadaan macam tu, dia kata apa? Dia kata, walaupun mulut dia tak menguat, tapi dia duduk bercakap dengan Tuhan. Dia kata ni, yang ayat Tuhan kata ni. Rabbir jia'uni, wahai Tuhanku, bagi aku balik atas dunia, balik aku tak omati lagi wahai Tuhan, aku, aku tak mahu mati lagi ni, aku dah nampak malekat pakai macam ni, ni, aku dah nampak dah tempat aku, kubuk yang aku nak pisah lagi, nak jadi hufratun min hufarin niran, nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka, dia dah nampak macam tu dia nanti minta kat Tuhan, rabbir ji'uni, wahai Tuhan bagi aku balik atas dunia, aku tak afi dekat alam barzah, aku nak balik ke dunia Laali a'amalu salihan, kali ni kalau bagi aku balik atas dunia, aku tentu buat amal soleh dia kata ni hmm. saat genting yang semua orang yang dah mati melalui keadaan ni kata dia a'malu salihan fi ma tarabtu aku nak buat amal soleh amal yang selama ni aku tinggal dia kata kalau selama ni orang pergi masjid semuanya aku tak pergi. Selama ni orang duk pergi mengaji pasal Quran pasal hadis aku tak pergi. Selama ni orang duk buat benda-benda baik aku tak buat. Selama ni semua benda ni aku tak buat. Kalau han bagi ku balik aja atas dunia. Garanti aku buat. Cakap dengan Tuhan pada masa tu. Firman Allah kalla. Tak akan ada. Tuhan kata. Yang tiada boleh balik ke dunia. Hmm. Tuh, orang mati tu orang hanamati tu dia dengar Tuhan bercakap dengan dia Tuhan kata kalah Tuhan kata tak tak sekali-kali permintaan kamu ni sekali-kali aku tidak boleh tunaikan Inna bahwasanya minta kembali itu adalah kalimah yang ia kata akan dia maksudnya apa? maksudnya Tuhan kata minta nak balik atas dunia nak jadi orang baik tu tu cakap aja tu maksud dia tu, tu maksud perkataan innaha kalimatun huwaka iluha maksud dia apa? hang cakap aja macam tu tu hang kata kat dia hang nak minta balik hang nak minta extend umur hang sejam lagi nak minta umur ditambah lagi sari lagi nak minta umur ditambah lagi setahun lagi nak minta umur ditambah lagi 60 tahun lagi Han nak minta banyak mana Tuhan kata aku bagi dekat hang 60 tahun hidup tak cukup mau lagi 60 ni Tuhan kata cakap ni cakap aja Tuhan kata kadang kalau hang nak jadi orang baik 60 tahun aku bagi dah cukup dah untuk jadi orang baik 60 tahun tak cukup untuk jadi orang baik nak minta sari nak jadi orang baik Tuhan kata itu cakap saja sekali-kali kamu tidak akan dapat apa yang kamu cakapkan tu. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ ila يَوْمِ يُبَعَةٌ Dan daripada hadapan mereka itu, barzah iaitu dinding yang teguh daripada kembali ke dunia. Barzah maksud dia dinding. Orang dua kata alam barzah, alam barzah tu Barzah maksudnya satu dinding. Maksudnya antara alam dunia dengan alam kubung, dia ada satu barzah. Dia ada satu dinding, yang dinding tu tak boleh temui. Tak boleh temui. Orang yang dah mati, dah terlucutnya nyawa keluar daripada badan dia, dia dah jadi mayit. Dia dah jadi orang mati. Orang mati tak boleh nak penetrate, tak boleh nak tembusi dinding barzak ini untuk balik ke dunia. Tak boleh lagi. Orang dah cerita kata hantu kubung, hantu apa ni semua pemohong. Orang mati tak boleh balik dah. Akhir dunia ni apa nak main jadi hantu kubur main dok kacau orang hidup. Apa tak ada. Hak dok ada. Tu bukan hantu kubur, yang tu syaitan, yang tu iblis. Pasal apa? Pasal alam hak dia duduk ni, alam yang mayat duduk ni, alam ni ada barzakh, ada satu dinding yang dia tak boleh tembus pergi balik sana, orang sana tak boleh tembus main balik sini. Kalau dia kata saya boleh masuk ke dalam alam orang mati, pembohong juga kerana barzah itu adalah satu benda yang Allah buat. Yang tidak ada siapa pun boleh menembusi dinding itu. Dan pada hadapan mereka itu, maksud depan orang yang mati itu, ada barzah. Iaitu dinding yang teguh daripada kembali ke dunia. Sehingga sampai hari dibangkitkan segala orang yang mati. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk. Fa'idha nufi khafi sur, fa'la ansaba baynahum yaumaitzin wa la yatasa'alun. Ha, kita akan tengok lepas ni, dia nak start pula cerita tentang sangka kalah ditiupkan. Lepas sangka kalah ditiupkan, dia nak cerita proses-proses yang akan kita lalui. Kita akan melalui, فَمَنْ سَقُولَتْ مَوَازِينُهُ فَاُلَٰئِكَ humul الْمُفْلِحُونَ Barang siapa yang timbangan amal baik dia berat, maka dia orang berjaya. Ha? dan barang siapa yang amal baik ringan amal jahat dia yang berat maka ni orang yang paling rugi dan mereka ni di neraka kekal mereka ini haa lepas ni dia akan cerita yang tu semua sampailah habis surah al Mukminun. saya ingat dalam satu kuliah lagi boleh habis insyaAllah haa Wallahuala insyaAllah haa dia kena baca suruh keras itu. Pasal apa? Lebih-lebih lagi bila dia main cerita pasal mati, dia main cerita pasal azab. So kita ada abang kata, Malaikat main. Ha, tak ada apa. Jadi kita tak, tak rasa Malaikat mai itu. Kita tak rasa. Kita nak kena bagi rasa itu. Malaikat tu mai macam mana? Dia mai dengan baju hitam. Dia kayau memang dalam hadis pun kata Malaikat kayau malaikat qayyob keluarlah roh yang keji daripada tubuh yang keji dia qayyob berbeza dengan orang alim orang yang baik-baik orang yang soleh dia mai dia kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dia jawab cantik dia cakap cantik wahai jiwa jiwa yang tenang Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Baliklah kamu kepada Tuhan kamu. Dalam keadaan kamu reba dan Allah reba kepada kamu. Kita tenang. Dia sambut kita tu dengan tenang. Kita dipelawah untuk balik mengadap kehadrat Allah SWT berbeza dengan orang ni Allah bagi dia hidup Allah bagi nekmat dekat dia Allah bagi kesenangan dekat dia Allah bagi kesihatan Allah bagi macam-macam Allah bagi kat dia tiba-tiba dia bunuh hak Tuhan bagi kat dia dengan derhaku Tuhan padanlah bila dia nak mati Allah hantar malaikat menjogah dia Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan Allah bagi satu taufik dan satu hidayah kepada kita dan mudah-mudahan dengan itu kita boleh perbetulkan kesilapan-kesilapan yang telah kita buat selama ini. Yang baik itu daripada Allah, dan tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul az. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أستاب سيدنا رسول الله أجمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا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 wa arina al-batila batilan warzuqna jinaanbah Allahumma jaal jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum Hadirin ladies and gentlemen takwa dia telah pakai lengkap dan saya waktu nak keluar bila rumah tadi, empat-empat orang tak pakai suit lain masuk ke rupa Kak Jah kata, cukup dah saksi-saksi, semua orang tu pun rupa dia segar dah tadi tapi ke mana suit, lebih hebat dah ni dia kata, nak kiri nosak koden tak apa kira lebih kiri nosak dia, dah tentu <SILENCIO> tapi kita berjumpa lagi bukan untuk tujuan saya terima kasih banyak perjalanan pemuda yang berjumpul saya bersama untuk makan bagi sebuah maaf ini saya kita semua telah mendengar empat ucapan tadi kita tahu masalah yang sedang kita hadapi pada waktu ini Bukan saja kita dalam part Tetapi masalah yang dihadapi oleh semua Umat Islam di dunia Serangan yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam Ke atas umat Islam Hari ini dengan senjata yang lebih canggih Walaupun serangan Musuh-musuh Islam Seperti ini pernah telah pun dilakukan oleh musuh-musuh Islam ke atas Islam dahulu tapi serangan yang ada pada waktu ini lebih canggih daripada serangan yang pernah dibuat pada masa-masa yang lalu atau seperti kata Sheikh <coughs> Muhammad Qobo bahawa jahiliyah abad 20 lebih sophisticated lebih sulit daripada cahidah yang pertama inilah realiti yang sedang kita alami sedang dihadapi oleh umat islam, islam mana musuh-musuh islam bersatu untuk menyerang kita menyerang umat islam dengan kuncu-kuncu mereka bersama dengan kuncu-kuncu mereka inilah yang disebut dalam suatu hadis Al-Kufru min ladun Wahidah Kufur itu sebenarnya satu agama. Apa juga nama mereka, mereka bersatu di atas kufuran. Dan selamanya mereka tidak akan senang dengan Islam. Mereka tidak akan senang dengan iman. Gerakan untuk memusnahkan orang-orang Islam bukan baru bermula. Gerakan yang sudah bermula sejak Allah Muhamad Taala mencipta alam. Rakam yang lancarkan oleh iblis bagi memurtakan zuriat Adam kerana pada anggapan iblis kerana Adamlah menyebabkannya di, dia disingkir dari bawah surga dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wataala melalui iblis melalui dendam yang tidak pernah berhenti terhadap zuriat Adam. Dia akan menghalang syariat adam ini kepada beriman dari berbagai penjuru, atau menghalang syariat adam ini menerima adalah Allah Subhanahu Wataala. The beast juga mempunyai tentara-tentaranya, yaitulah orang-orang dia. Orang -orang dia. ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala inilah keadaan yang sedang dihadapi oleh umat islam pada ini walaupun dari segi hatikat dari segi sejarah tidak pernah musuh-musuh islam itu berdaya gerakan untuk mempertahankan orang-orang islam tidak pernah berjaya. semakin kuat tekanan semakin berjaya islam itu. semakin berkembang Semakin kukuh Islam. Inaladina ka Farub yungfikunna amwalahun. Iya fadu'an sabilillah. Sumpa yungfikunha. Sumpa yikun عليهم حصرة. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ini akan memperanjakkan harta mereka untuk menghalang ajaran Allah, untuk menghalang Islam. Dan kemudian mereka akan terus membelanjakan. Kemudian mereka akan menyesat. Kerana mereka gagal. Dan akhirnya mereka akan ditekan. Ini keyakinan yang mesti ada kepada kita, kepada seluruh umat Islam dalam menghadapi serangan Amerika dan kunci-kunci Amerika. Dengan dalam menghadapi serangan iblis dan tentara iblis dalam halapi -hal serangan Syir'aun dan Syir'aun abad ini jatahnya ilang keyakinan bagaimana yang disebutkan oleh Datuk Saudara Hassan Al-Isa istirahat ya. perjuangan kita bagaimana yang, yang disebut oleh Sekarang Selesa al ini senjata Ya ayuhal amanu In tattakullah Yaza'al lakum Furqarah Wa yukafir anikum Sayyiatikum Wa yabufillakum Wallahu'l-fadhu'lil awal wa Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan bagi kamu Furqarah Satu jalan keluar daripada cimpitan yang sedang kamu alami daripada kekalahan yang sedang kamu lalui daripada penindasan yang sedang kamu hadapi, syarat kamu mesti bertakwa kepada Allah istirahat dalam perjuangan tidak berganda daripada perjuangan bukan itu sahaja Bukan saya Allah akan memberikan jalan keluar daripada tekanan, daripada himpitan, daripada kekejaman ini. Tetapi oh ya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ghafir ankum bisaiatikum wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampunkan kami. Karena Allah itu mempunyai kurniaan yang sangat ini keyakinan yang mesti ada. Ujian untuk menguji siapakah yang benar dalam keimanan dan siapa yang palsu. Siapa yang berpegang teguh dan berilcisam dengan perjuangan yang telah. Kita benar selama ini. Dan siapa yang tidak sahabat. Mengalapi tekanan-tekanan. Umat Islam pernah menghadapi serangan akhzab sesuai dengan keupayaan umat Islam pada waktu itu. Tetapi serangan akhzab tidak sedikit pun melemah mereka. Bahkan menambahkan keyakinan mereka. وَمَا illa imana إِمَانًا وَتَسْلِيمًا Serangan itu menambahkan keyakinan mereka, keimanan mereka. Dan penyerahan mereka kepada Allah. Pakatan Azab, serangan Azab, yang juga dibantu oleh golongan munafikin dalaman dan golongan Yahudi dalam Madinah, tidak menjadikan orang-orang yang beriman itu berganjak dan mempertahankan keimanan dan mempertahankan Islam tidak merobat keyakinan mereka bahawa kemenangan itu akhirnya adalah untuk Islam Pegang terjani Allah وَلَّنِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ وَلِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِوَهُ عَلَى تِينِ كُلِّهِ وَلُكَرِهَ الْكَسِلُ Yuzirahu ala dini kulli Yuzirahu ala dini Maksudnya memenangkan agama ini Ini jadi Allah Walaupun dipenci oleh seluruh orang-orang yang kandil Kita diajar oleh agama kita Untuk saling cinta-mencintai kasih melalui Sesama orang-orang yang beriman. Dan bertimbang rasa. Serta penuh toleransi. Bersama dengan masyarakat manusia. Kita tidak bermusuh dengan mereka yang tidak bermusuh dengan kita. Tapi kita ada aizah. Aizah yang diberi oleh Allah. Innaal-Ahsa'atillahi wal-Rasulillahi wal-Umminin. Kita ada harga diri kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam, dan kita tidak boleh tunduk bersekaran sekaran, dan tidak boleh menjadikan diri kita jina di hadapan sekaran sekaran. Serangan Kufar, Yahudi dan Nafal. Kali ini merupakan serangan yang paling ganas setelah keperangan salibia. Dan serangan ini yang anda paling kuat. Kena busulah mengisytiharkan sama ada bersama dia atau menentang tidak ada pihak yang berkecuali sama ada bersama bus memerangi Islam atas nama memerangi keganasan apa menentang dia dan menerima akibat daripada perbuatan media barat yang diterima pakai oleh media negara kita menyiarkan berita-berita tentang Cinakan-cinakan negatif golongan saliman di Afghanistan yang menghalang wanita keluar rumah, media tempatan menggunakan kesempatan itu untuk memburukkan kita.